Пепеляшка. Имало едно време един богат човек. Жена му се разболяла и като усетила, че краят ти е близо, повикала единствената си дъщеря, пепеляшка, да дойде при нея. Скъпо дете, когато си отида, бъди добра и послушна. И Бог винаги ще се грижи за теб. А аз ще те наблюдавам от небето и ще бъда до теб. И тя затворила очи и починала. Момичето всеки ден посещавало гроба на майка си и плачело. Пащата на Пепеляшка често пътувал по работа. Затова решил да се ожени отново, за да има кой да се грижи за Пепеляшка. Взел една вдовица, която имала две дъщери. Пепеляшка заживяла със злата си мащеха и двете лоши доведени сестри. Те се държали ужасно с нея, превърнали я в своя слугиня и я карали да върши всичко в къщи. Един ден Пепеляшка метяла пода. Двете и сестри седели на дивана и похапвали плодове. После една от сестрите хвърлила обелката си на пода. <ръква> Мащехът влязла в стаята и видяла мръсния под. Пепеляшке, почисти пода веднага, мързалива момиче! Не можеш ли да свършиш едно нещо като хората? Да, майко, сега ще почистия, съжалявам. Пепеляшка трябвало да готви и да мие чиниите. Може ли аз да получа храна, майко? Може да изядеш остатъците, щом приключим. <ръква> О, престани вече с тези драми. Върви да измиеш чиниите. Пепеляшка събрала чиниите и ги измила. Стайчката й е била на тавана. Всяка вечер тя плачела и заспивала гладна. Като гледали пепеляшка, малките мишки и птици страдали за нея и станали приятели. Един ден кралят решил да направи голям бал и поканил всички от града. Искал синът му да си избере някое хубаво момиче за жена. Кралят е разпратил покани до всички девойки за големия бал в двореца. Хора от цялото кралство! Имам съобщение за вас от краля. Всички са поканени на голям бал в събота, другата седмица. Тогава той възнамерява да избере принцеса за принца. <съква> всички били щастливи и подскачали от радост. Пепеляшка също много се вълнувала защото давна искала да види двореца. Сестрите били ужасно нетърпеливи и веднага започнали да се готвят за бала. Хайде, момичета, трябва да се подготвим за бала. Искам принца да, да се ожени за някоя от вас. А ти, пепеляшке, ти ще им помогнеш да се приготвят. Искам момичетата да изглеждат като принцеси. Едно от тях ще се омъжи за принца. О, oh, майко, принцът ще се ожени за мен. Пепеляшке, Направи ни пича, и ми помогли да се облека. На, да, Пепеляшке, аз ще съм първа. Аз ще се омъжа за принца. Пепеляшка била много мила. Помогнала и на двете си сестри. Искам и аз да отида на Бала. Може ли аз да отида? Много искам да видя двореца и да танцувам на Бала. Няма начин. Хаха, -ха -ха. я се погледни. Дори нямаш прилична Рокля. Всички ще ти се смеят и ние ще се чувстваме засрамени. Как смееш изобщо да зададеш такъв въпрос? Сестрите и майката тръгнали за големия бал. Пепеляшка останала сама и заплаха. <ръква> После си спомнила, че пазала сватбаната рокля на майка си. Тя била разкъсана. И момичето започнало да я шие. Помагали и малките приятели, и мишките. Това ще отнеме много време, а до тогава балът ще е свършил. Изведнъж се появила една фея кръсница. Не плачи, дете мое. Аз ще те изпратя на бала. А? коя си ти? И как ще може да стане това? Роклята ми е скъсана, а аз нямам какво друго да облека за бала. Не се тревожи, мило дете. гили гили бу Старите дрехи на пепеляшка са превърнали в прекрасна нова рокля, а на краката ѝ се появили стъклени обувчици. Приятелите им мишки и птици скочили върху една тиква. Гели, гили, гили бул Феята превърнала тиквата в красива карета. Всичките станали поне впрегнати в каретата, а една птица се превърнала в куче. Но, кръснице, сестрите ми и моята мащеха също ще са там. Те ще се ядосат, когато ме видят. Не се тревожи, ще направя така, че да не те познаят. А, благодаря ти, кръснице! Толкова си мила! Сега запомни, дете мое. Моята магия ще трае само до полунощ. До тогава трябва да се върнеш вкъщи. О, да, кръснице! Няма да го забравя! Махна и за споком и потеглила за бала. Когато влязла в балната зала, всички извърнали глави към нея. Сестрите и мащихите не могли да я разпознаят. Хм. Колко хубаво момиче Красивият принц я е видял и се влюбил в нея още от пръв поглед. Приближил към нея. Прекрасна госпожице, ще имам ли удоволствието да танцувам с вас? Да, разбира се! Принцът не танцувал с никоя друга. Не можел да откъсне поглед от пепеляшка. Тя танцувала с принца цял вечер, и не забелязала, че полунощ наближава. Изведнъж си спомнила думите на кръсницата си и погледнала часовника. Аз трябва да се прибирам! Но още. Докато тичала, една от стъклените си обувки си схлузила от крака й. Пепеляшка нямала време да се връща, защото видяла принцът да тича след нея. Бързо седнала в каретата и потеглила. Принцът видял обувката й и веднага я взел. Но тя защо избяга? Станало полунощ и по пътя каретата изчезнала и отново се превърнала в тиква. Пепеляшка се затичила по най-късия път и накрая се прибрала в къщи. Аз ще я намеря. Дори ако трябва да преобърна цялото кралство. Искам отново да се срещна с това момиче. Принцът толкова искал да я види пак, че тръгнал заедно с хората си да я търси. Обикаляли от врата на врата. Всяко момиче във всяка къща трябвало да пробва обувката, но тя не ставала на никого. Накрая стигнали и до дома на Пепеляшка. Добре, дошли, принце май. Госпожа! В тази къща има ли момиче, което е присъствало на бала? И двете ми дъщери бяха на бала с нощи. Доведете дъщерите си, нека пробват тази обувка. Търси момичето, което беше обуто с нея. О, може би една от дъщерите ми беше с тези обувки. Ще ги повикам. Сестрите предмерили обувката. Опитали да пъкнат краката си в нея, но тя не става В къщата има ли и някой друг? О, не, не, не. Аз имам само две дъщери. Мащехата била заключила пепеляшка на тавана, за да не пробва обувката. Трябва да претърсим цялата къща. Скоро един от кралските хора видял, че таванът е заключен. Може ли там да има някого? Мащехата вървяла след него. О, не, не, не, не, не. Няма никого. Не си губете времето с това господарил. Той разбил катинара и влязъл вътре. За своя изненада видял момиче седнало до прозорица. Тук открих едно момиче! Принцът и хората му се събрали около нея и я накарали да пробва обувката. Тя станала на кръка на Пепеляшка като излята. Мащехата била Ау, шокирана. Не, не, не! Най-накрая те намерих. Как е твоето име? Пепеляшка. Принцът веднага паднал на едно коляно и я попитал: Пепеляшки, ще се омъжиш ли за мен? Да! Да! Принцът поел ръката й и я целуна. После се върнал в двореца заедно с пепеляшка. Кралят и кралицата били щастливи да я приветстват в дома си. Поканили и баща й, за да определят деня на сватбата. Пепеляшки и принцът се оженили и заживели щастливо до края на дните си.